Esta música sí que para poder dar llave en vida ao noso correspondente en Monforte de Lemuselina, na capital da Ribeira Sacra. Damos llave en vida a Xosé Manuel. Moi boas tardes, Xosé Manuel. Que tal, boas tardes. Benvido, moitas gracias por acompañarnos e estar aquí con, connosco. A verdade é que unha tarde bastante fermosa, non? Para, para poder recibir a túa crónica. Pois pues, sí, non hai queixa. Ben, ben, acabamos de falar con, con Xuxo Min que, que, que nos falou do entrudio do de Diana Dobolo eh, do, do, do traballo enorme que están levando a cabo Para poder eh, amosar esa cultura tradicional e eh, rural tan, eh, tan extraordinaria non. Sí, estive un vos escuitando dentro do ordeador Na, no, moi ben, moi ben que Jorge leva moitos anos frendendo un traballo inmenso. Si, sí, sí, sí, Un traballo inmenso por esas terras, por ese entrudio, mm. eh, cada día está eh, máis no mundo, mm. cada día máis coñecido mm. e eh, a verse co co tempo, vanón moito tardar teñan ese recoñecemento de fei de festa de interese turístico nacional ou internacional, exactamente. Nacional e internacional. Si, sí, si, sí, si. Sí. Co tempo. A tempo o... Pero o que... traballo que fan eh Xa vos, xa vos digo, é inmenso. En, hay, que, hay que destacar tamén un traballo que fan precisamente as, as máis e as donas, non? Que, que esa, eh, ese tecido do, da, das blusas e eh, das, das camisas é un tecido es, especialmente minucioso eh, eh, bueno, extraordinario, non? Claro, que traballa, traballan todos, todos. <risas> eh, son unhas semanas de, de moito traballo Eh, que, que teñen que compaixinar uh -huh. na maioría de casos co traballo personal, de, ca de cada un sí, e o traballo sí, nas casas. Sí, sí, sí, a verdade que Gente sí. Gente que, que, que vive no rural ten uh -huh. traballo na casa e traballo fora. Sí, sí, Sumai sí. a eso o traballo uh -huh. do entroido. Sí, sí. De preparar esas vestimentas eu, De sair eh, con folión sí, sí. Eh, Etcétera, etcétera Eu, eu refería a esas camisas porque, porque están entrelazadas Son camisas que están feitas Bueno, alternadas con papel Que chegan a ter un kilómetro medio Ou dos de, de, de papel eh, na, na, na camisa eh? Impresionante, Impresionante. Para facer, pa facer unha, eh? Sí,,. si, sí, si sí, sí bueno, vamos ao teu bueno, estás ao so, Seica, sí, parece, xa dixen bueno. antes que, bueno, pois pues un, unha triste noticia de que un dun, dun acontecimento que, que, que, falle, que sucedeu aí en, en, en Galicia e entonces o noso compañero Armando atópase aí eh, eh, bueno, pois pues xa lle mandamos as condolencias eh, precisas e eh, agardamos que, que, que todo vaya ben para, para toda a familia pois pues moi ben queres, empezamos xa con claro. gústame e desgústame. Claro, claro. A mín gústame unha cousa interesante que puxe a chezei na túa páxina que, que, que tes o coronavirus no escritorio, pero solamente como dibuxo non? non como, como participación <risas> contaminante, non? Non era un dibuixo. Non, eh, era un, un compadre. A Aqui en Monforte hai tradición sí. de celebrar Os xoves de compadres e de comadres sí. eh, eh, o Concello convoca os colexios a que fagan eh, de forma individual sí. e de forma colectiva sí. e tamén eh, non son os colexios tamén a veciños, veciñas de Monforte que neses xoves de compadres e xoves de compadres se presenten na praza onde se celebran eh dean a coñecer o seu compadre a súa comadre, dependendo dos xoves que seixan Entón... <risos> En no caso do coleixón de estudiamos meus pequenos sí. puxeron como tema eh, pois o coronavirus e eh, a frase marcho que teño que marchar entón pois axudamos aos pequenos a facer eses coronavirus que vedes aí, tan muy feitos con pastas de papel eh, con Con sí, sí, sí. Polispán e dan, dan o pego, que da. quedaron bastante sí, curiosos. Sí. Unha representación casi, casi perfecta como, como fangos científicos, non? <risos> Exactamente. Entón aí no cole dos meus pequenos levaron ese motivo. E, o e despues... Coronavirus e a frase de marcho que teña que marchar. Le re recibiron un premio como, como compadre colectivo e despois o que fan é non hmm. no lume que imalos. Sí, que en queira? Sí. Xa, xa. En o caso noso, pues, rescatámoslos Porque nos quedaron tan ben eh, tal, ta ta Valen, ben. valen Valen aquí pa ter un, un tempiño eh, De recordo eh, Cando xa se afaste por fin o coronavirus Eh, pois, pues, eh, acabar con eles, pero pues, bueno, foi chistoso. Pois pues eso, parabéns. Eh, tamén che, tamén te do, che, tamén envíos parabéns por feito, por a publicación no Galicia confidencial con respecto a esa actualidade do exterminator que está de, de rabiosa actualidade. Tamén tamén, bueno, unha viñeta que que publiquei días atrás, estábe, estábe. Co co que que, que... Eh, que nos está a tocar a nivel nacional e eh, que eh, ten a súa influencia sí. aquí en Galicia. É retranca tamén. Aquí en Galicia, que bueno, que xa sabedes que o, o, o Facebook parece que están reclamando sí. unha vez máis por terras madrileñas para pa arranxar un... Sí. Sí, sí, sí. unha situación, non? Unha desfeita que sei que hai por aí adiante, non? pero hai ali unha embeleñe importante sí. eh, E sei que necesitando o señor Feijo para pa poñer orde sí, sí. de embeleñar pero... todo eh, Pero levo... Eh, eh, Tal, pero bueno, me no acaba fer... de pronunciar, eh. Pero lleva una ferramenta un poco extraña porque él eh, leva se ven con con, con con con manejar un barco, ¿no? ¿Sabes? Al lado de un, un dourado, claro, pero y ahí, ahí no sé cómo <risa> <risa> cómo la cómo le vara esa otra herramienta. Pero él. mira, eh, <risa> entre fejo entre entre desconfiado <risa> eh <risa> e ambiguo. Ah, vale, vale, vale. Eh bueno, que ah, eso que tanto nos reprochan os galegos de que se nas caleiras subimos ou baixamos, sí, sí. que non nos pronunciamos, que non se sabe moi ben por onde imos, sí. todos esos tópicos que, que, bueno, que eu realmente non nos vexo como peixorativos, sí. eh, un trazo máis da nosa personalidade, eh, a xente pode interpretarse xa vou ou eh, sí que, Nin é, bo, nin é malo, é diferente, é unha forma de ser claro. que se usa por estrategia, que se utiliza por desconfianza, mm. ou que seja, é, como vedes, é, é total actualidade, mm. é, cando parece que todo está cantado de que vai ser el o escolledo, ainda que hai que esperar o momento, como vendi él de sí, toda sí. razón, sí, sí, sí. pero non, non solta prenda, como se adóite a decir, sí, sí. non recoñece nada e xa se verá Ata que non haxa Congreso sí, sí. Eh, non vou dicir nada sí, Cando sí. me presente xa se saberá, xa o direi Está no vano anda, anda con esas, anda sí. con esas Está no da escaleira, non sabe se sobe ou vai non? Eh, e todos eh, beben os ventos por él <risa> sí, sí, E eh, todos sí. o queren a él como solucionador sí, sí, sí. E eh, como exterminator sí. eh... <risa> Xa se xa se ve sí, sí, sí, de feito o eh, Feijó podía formar parte desta de, de, de situación que me fixo gracias alín o outro día que lle podían decir os varóns mm. que tanto queren e que suspiran por él, para que solucione o problema que se xerojo a nivel nacional co Partido Popular eh, estou vendo como os varóns Lledín E feijo, queremos te como se fosse da familia. <risas> e, e feijo respondendo, e iso é bom ou é malo? <risas> sí, de que familia, non? <risas> ou de, depende, depende que a veces hai familias que se le van a matar. Por iso, por iso. Entón, ser como na familia, o millor é ser... <risas> Pero bueno, en fin Aí está, moi ben, moi ben Traío a conto porque estaba eh, Hai que poñelo en valor Que é importante o que, que me gusta moito toco Bueno, veña co tempo compre Que teño que marchar veña, vale. eh, A ver, os gustame hmm. Gustame eh, Pois pues que haxa un desfile dentro E de do Ourense eh, Mañá, 25 de febreiro eh, Cando sabedes que Estánse a A, a proibir eh, Deixemolo entre aspas Non anunciar Eh, que vos escoitei antes sí. eh, pois pues estes desfiles es para que non haxa pues eso, masificación e, e tal pues persona, Ourense sí. Capital eh, anuncia un desfile que percorrerá a xoito as rúas do centro de Ourense É eh, porque me gusta este desfile concretamente, que me gustan todos eh, teño que decilo porque haberá bastantes eh, entroidos de Ourense representados estará un polión de Buxán Fulión de Tribes, Os celos de Esgos Os Felos de Maceda, Os Follateiros de Lobios Ajá. Os Galos da Mezquita Paquita e Nicanor de Seixalbo, frei canedo de Ponche E Aspitas de Iroás Xe que bastantes, non todos, evidentemente Dos entroidos Orensans estarán mañan Nese desfile que percorrerán A ruas principais de, de Orense Perfeito A forma de dalo a ver Visibilizar estes entroidos pequenos de concellos máis pequenos na, na capital da provincia. Sí, sí, moi ben, moi ben. Tambén me gusta que un dato que leen esta mañá, que melloran os datos de lectura en Galicia. Aumentou mm, a porcentaxe de galegos que leron un libro por lecer no 2021. O 61,9% de, de, de galegos leron alguna algun ocasión ainda que son fora unha un libro por ler o ano pasado. O no 2020 eh, a porcentaxe era de 61,6 e no 2019 un 59,6. Como podedes ver, eh, a porcentaxe vai medrando un pouquiño, pero bueno, es eh, medrar é positivo, podía medrar máis, pero é crecemento, xa que cada vez máis galegos mm, se Eh, pues animan a leer uh -huh, e en comparación co a media nacional estamos mal evidentemente eh, Unha subida eh, importante necesaria pero a nivel nacional la Pues, eh, teñen millores datos canosos, xa que estamos por debaixo da media nacional, enda que vayamos subindo un poquinho. Pero eh, entón... está dentro dos gustaxe, porque en realidad é... De... Pues, todo o que seixa aumentar muy o porcentaxes de lectura, que haixa cada vez máis l... lectores e lectoras no, no país, pois pues eso evo para, para a cultura, evo para o conhecemento, e evo tamén para pa a industria editorial, evidentemente. Muy. Sí, sí, sí, muy bien, muy E remato este gústame Con unha novedade literaria Moi interesante Que veo a dar a coñecer estes días Sai a luz a biografía máis completa Din de Castelao Con documentación eh, Descoñecida ata o momento Presentouse ontem no Museo do Povo Galego eh, Tratase a segunda e a terceira parte Da obra Castelao Constructor da Nación É obra do biógrafo eh, Miguel Anxo Seixas Seuane é o biógrafo do escritor este autor Miguel Anxo Seixer e ven de publicar pois, esta eh, obra recolhe material desconhecido que estaba en mans privadas ou seja, xa que se poñecíamos bastante sobre a obra de Castelao pois agora ainda imos conhecer máis eh, eh, datos mm, da súa vida Gracias a Miguel Anxo, Seixas, Sebane Esta recuperación de un material Que no era coñecido A nivel público, eh, oficial Muy bien, una cosa importantísima Claro que sí ¿sabes? Uh -huh. Todo lo que se llevamos de Castelao Va a no ser siempre poco Porque una figura tan inmensa Y sí. tan grande como Adel Pues sí. eh, ten que ter bueno, Reconhecemento de, de cosas interesantes sí, sí, sí, es... Por conocer y saber Muy bien El... E paso os desgústame Que tamén hai desgústame Menos, pero bueno, algún hai eh, Desgústame eh, as ciberestafas A quen lle van gustar Pero concretamente hai unha A que dan en chamar Loverboy Está entrando en Galicia Parece que falemos de De, de, de, de, de un fenómeno meteorológico Unha borrasca mm. ou un temporal Pero non, trátase dunha ciberestafa Ollo, ollo cuidado mm -hmm. Loverboy entrou en Galicia A policía investiga este fraude que entra pois a través de internet, ¿no? nos correos electrónicos. Nesta última semana, tres mulleres perderon 200.000 euros, Carai. cedendo os enganos destes ciberdelincuentes. Tres mulleres, 200.000 euros. Non falamos de pouca cousa, eh? non é uma broma. E como dix, que se chaman? Loverboy? Loverboy é o nome co que bautizaron a esta ciberestafa. Eh, como sabedes, a maioria destas ciberestafas está igual, empazan pois recibindo correos electrónicos de dudosa procedencia a través do método que se chama phishing que é que eh, este ciberdelincuente fanse pasar por alguén que que non son, Cale. fanse pasar por outras persoas, sí, sí, ou sí, por correo sí. ou unha entidade bancaria ou a propio correos uh -huh. ou alguén que nos pode en principio resultar familiar ou unha per persoa ou unha entidade ou unha empresa da que en principio non teníamos por que desconfiar pero detrás dese de contacto vía correo electrónico o que hai a un ciberdelincuente a que lle contestes ou lle deas algún dato pois estás vendido porque claro. vaixe eh, vaixe a meter dobrada Carai, pois entón sí. hoxe con... sempre con correos electrónicos de dubidosa procedencia con nomes de correo estranos que non teñan unha lógica cousas que non sexan tan pouco coherentes de algunha forma ou que nos pidan ou nos nos pregunten por cousas que, que nos fagan desconfiar. O sea que oyo, muy con Así. estas ciberestafas Coidiño. Tampouco cuidadinho. me gusta pues pois, a guerra de Ucrania, a intervención militar rusa na región de do Donbas, en o leste de Ucraina, é que parecía que que era pues pois, un un um unha bravo cunería do, do señor Putin, parece que vai paliante e, bueno, estamos preocupados non me gusta nada e volver a estas historias de non a guerra e de intentarle parar os pes a, a este persoax sí, sí, sí, sí eh. porque en da que sexe a Rusia, afentados a todos a nivel nacional e, eh, eh, bueno, a Galiza a todo, a, a todo o mundo porque hai xente que xa está morrendo eh, aparte da das estabilización económica mundial e, e bueno, que en Galicia tamén temos ucraínos e, e rusos vivindo aquí, que xa son igual ó, de galegos que, que ucranianos ou rusos sí, sí, sí, e tamén están sufrindo eles e as súas familias, ou seja, que non me gusta, non nos gusta e, por sufrir. onde vai a cousa vai, Vamos a sufrir todos, sí, sí é, un, é unha Meca... é unha desgraza, porque en pleno siglo XXI que teñamos eso claro Se... deixando de sí remato os desgústame de hoxe co pois co coa fatal noticia da morte de Pedro Brandaniz ah, si, sí, si, sí, si sí. o falecemento eh, sí. Además... o actor humorista, narrador payaso eh, era un clown extraordinario uh -huh. pois faleceu xx Sí, un, unha persoa que ademais se eh, dedicabase moitísimo aos cativos, non? Era unha persoa moi, perto... ademais estaba Era hiperactivo, era hiperactivo. Facía nun instituto, onamente teatro facía contacontos, sí. eh, pois pues, tamén eh, novo, saía no lugar, aparecíos no lugar, lugar sí, sí, sí. Eh, tamén tiña papéis como actor en series, sí, sí. eh, de diferentes produccións audiovisuais. Non paraba, tiña unha vida muy, estresante... Muy apresado, muy apresado. Era muy apresado. un bule, bule e non quero dicir que, que o sexo de traballo, pois, a millor, tamén conducise a... a pois, pues, eso... O sea, a desenlace, sí. A desenlace fatal, non quero aventurarme sí. a, a opinar en ese sentido, pero que claro. traballaba arreo moito con todo o mundo, nunca tiña un non. Claro, claro. claro. con todo os que yo pedían, eh, inquedo, aberto... Sí, sí, eh, sí. Rixeiro, sí. contaxiaba o seu bom humor eh, a todo o mundo. Bueno, sí. Era unha persoa extraordinaria que eu conhecio personalmente. Sí. E, e ademais era, eh, era novo, unha persoa bastante... Tenía 44 anos Sabéis. e morreu Carai. o pasado 22, hmm. eh, e a 22 nun pase de contacontos nun colexo de, de do Concello de Teo. Sí, sí, sí. Nocei para a igrexa de Calo, en Teo en no medio dunha actuación, pois deu lle unha endexposición eh... Intentaron reanimar os mm, mestres ali presentes Os rapaces se... incluso pensaron que se podía tratar de, de unha eh, Que formaba parte do espectáculo, a sí. situación sí, sí. E o pobre Pedro, pois morreu fazendo o que máis lle gustaba que era actuar Pois, a verdade que... Eh, o noso grandísimo pésame, sentido, eu, eh, seguramente vos e o programa moi, Galegos Novaix. Moi sentido, moi sentido ese, ese falecimento, de verdade, que, que enviamos nosos condolencias precisamente ese outro día. Físimos chegar esa noticia precisamente a Rubén Ríos eh, e, e a raíz uh -huh. de eso, pois, te enviei todas as condolencias no menos, o no meu próprio... Pois, Pedro pois, Grandadir foi mestre Mateo de... Sí. Eh, De, de... no 2018 que ten o Mestre Mateo a mellor webserie por um, o <coughs> papel seu de Peter Brandon sí, sí. e este ano estaba, estaba nomeado pro... como finalista tamén o Mestre Mateo sí, sí, sí. na categoría ver... de mellor actor protagonista por o seu traballo na película Jacinto a verdade, o sea que... que... non amagua que no amagua. estaba tamén preto de do seu segundo Mestre Mateo uh -huh e eh, eh bueno, pues pois ya non, non poderá ser, ese un gran humorista, eh mellor persoa mm. os que coñecemos e eh, todo o mundo que o coñece. Mañana o lugar van ter un apartado dedicado. especial de de de de de, de, de lembranza mm. de del. De, de, de, de feito, agora vouvos pasar a viñeta que tamén quero compartir no programa de hoxe, Ajá. que bueno, a viñeta é un eh, un pouco unha, un retrato dedicado a él Ben. e tiven a sorpresa, tamén vos comento como exclusiva, de que esta mañá decidí unha mensaxe polas redes sociais que me pedían do lugar poder compartir mañá ese retrato que lle fixe pois non la parabéns, a ver, felicitacións, xoso Manuel, o a sea, verdad que é que no ver por as redes sociais eh, muy ben, muy ben. formará parte de, de esa homenaxe que mañá lle rendirán como tanto se merece a Pedro Brandariz, no lugar bien. que era tamén a súa casa moi ben, moi ben, pois, felicitacións felicitación Xosonel, de verdade que tamén o mereces, e hai que poñele en valor precisamente Noragua eh, Nada, por rematar dúas dúas pinguiñas que me teño que marchar de, de esto da libreta pequena no, notas da libreta pequena non? Sí, sí. Pois pues bueno, mira, unha un refrán que lleven ha caído, ha caidísimo ao que pasou, está a pasar pasou, está a pasar mm. en Madrid ah. con, ese, con ese partido político sí. eh, tan importante para nación, tan grande sí, que ten dúas letras repetidas <ríe> sí, <risa> <¿verdad>? <risa> <risa> é que bueno é que, que, que se meteron un benxenal gordo Venga, pues eu este, este refrán dedicaría yo a <risa> a Pablo Casado. Sí. o antigo Pablo Casado, actual Pablo fracasado. Sí, sei que sei algúns que sei non sabia, non sabe el que en España os casados non non, non mandan, son as mulleres. Debeiche <risa> debeichelo sacar de Facebook. Non eh? sei. Eu dedicaríalle este refrán. Hai que O refrán é sabio, e ás veces unha frase hmm. un refrán, un dito, condensa eh, eh, en forma de sabiduría todo o que está a acontecer, e se pode explicar en en páxinas e páxinas vale. eh, escritas en eh, moita literatura, pero o, o refrán adoita condensar nunha frase, nun aforismo todo. Si. Sí. E resumilo. E por lá e por ir por lá e volver trasquilado. <risa> Ese é o refrán que, lle, que, lle, que que lle poño eu de titular a, a todo o que está pasando en Madrid. Sí. E o Pablo Casado, que era... A, eh, ahora con todo o lío ainda vai ser o bonda película. Pero bueno, xa se verá. Isto ten, ten trazas de Culebrón. Eh, sí, sí, sí, Quedan moitos capítulos. Posiblemente, entre, sí, sí. entre eles, se feijou irá ou non irá a Madrid? Eh... Baixarás, caleira, feixó <ríe> Bueno, bueno A ver, a ver Terán que vir por él cunha corda sí. Como se, se fose un boi Xa veremos A ver xo dan xunguido para a causa <ríe> Vale E a outra pinguiña? Unha situación que me fixe moita gracia Real Pero que eu capturei E xa quedou aquí registrada na miña libretiña Nun restaurante estaba eh, eh un agente pechando un jantar de grupo, non? Mm, sí, sí, Cando sí, vas eh, va a falar do restaurante, bueno, pois pues, mira, somos tantos. Sí. A ver que tedes para comer, aí sitio, tiene unha sitio, vale, non? Si. Sí. Entón estáballe falando a rapaza do restaurante de dos menús que había. Pois pues, bueno, tedes te un menú de De 30 euros, que entra esto, esto, esto, mm. te deseao tal de 40, despois te des otro de 25 e temos tamén un pa intolerantes, mm. e salta llun ese non, que non ve ningún de vos <risa> <risa> boísimo boísimo <risa> Como están la gente? Claro que sí. Ah, eh, ocurrencias este que non, ese non fai falta, que non vén ningún de Ocurrencias nun momento ademais es especial, ¿no? especial, Especial, sí, sí, especial, sí. especial. Bueno, que exactamente, que estamos en ca... no entroido sí. e hai que tomarse a vida eh, con... con moito humor, se eh... non E sei... eh, con rideiras. Sei, como dicía aquel, pa non saír vi bordela, sí, sí. o tempo que esteamos aquí, eh estar con humor, eh, decidir que sí, pasalo bien. Sí, sí. Con rideires, como dicía o finado Brandariz. Sí, señor. Correcto, Muy correcto. Pois, pues, paso tamén para que compartades ese debuxo eh Muy bien. eh creo que Bye. Po pues nada. Moitísimas eh, grazas, Xosé Manuel, que, que... dedicamos Joeel, vale. Moitísimas grazas, unha aperta grande a trawender esa semana. Rematado pro rematado programa, xa vos coitarei Moitas grazas, ata Venga. outro momento. Vamos a despedir ah, vamos. a Xosé Manuel con outro bocadiño de música e de seguida voltamos outra vez a Galicia. Radio